És lemez. Tegnap szerváltam. Neked küldöm, Krista. Hanyadika van, foggalmam nincs. Ugye teljénap kiderült, hogy negyedike az nem volt hétfő, akkor ötödike lehetett hétfő. Ha ötödike volt hétfő, akkor 12ike hétfő, és ma szerda van, akkor ma e van. Hát nagyjából így megy. Mint amikor az ember egy szállodai szobában, ahol már egyszer aludt, elkezdi tapogatni a falat, hogy hol a korságban van a villanykapcsoló. Hogy hanyadika van hogy ki vagyok én. Hol vagyok? Beültem az autónkba. Már akkor kicsit késésben voltam. Aztán a Diósárok utcában az első döccenőnél figyeljek, ami lámpa azon a műszerfalon volt, az mind kigyulladt. A karácsonyfa nem nézett úgy ki, mint a műszerfalam. Azt a hobbola tudja igazán, hogy két eset lehetséges, vagy az egészre szaharok, vagy olyan mértékben kétségben sem, mint, mint az a gyerek, aki elvesztette az édesanyját. Múlik az idő felettem, akár hiszik, akár nem, én belőttem egy ilyen középarányos, ráadásul hazudok, mert először nem gyullad ki az összes lápa, csak így fokozatosan. Az alapján, ami ott éget, égett, az autóval nem lehetett volna menni, vagy ha megyek vele, akkor élettem volna Fernandel utána kettes számú közellenség. Nem volt benne olajnyomás, nem voltak rajta kerekek, nem működött rajta semmilyen szenzor, nem működött a fék, valami ábra, amit még soha az életben nem láttam, azt mutat, hogy én rövidesen össze fogok ütközni valakivel, sőt, már össze is ütköztem, csak meg nem vettem észre. Ezt az egészet úgy próbáltam enyhíteni, hogy időnként megálltam. Ez egyébként, ha az ember késésben van, nem igazán célirányos tevékenység, de ezt tanultam, és hát én egy ilyen nyomkövető vagyok. Tudják, egy ilyen korrád Lorenz tanítvány megy előttem a lúd, a mama, akkor megyek utána. Azt mondják, ki kell kapcsolni, én kikapcsolom. Minél többször kapcsoltam ki és be, annál több fényéget. Lassan olvasni lehetett volna az autóban. Ráadásul japán gyártmányú autó megkülönböztet sárga és piros fényeket, én azt gondolom, hogy a piros fények azok valószínűleg még rettenetesebb hibákat jeleztek. Valójában a kocsi összes funkciója megszűnt. Mondjuk a Diósárok utcában relatíve egyszerű volt, mert az lejt. Az egy másik kérdés, hogyha nem működik a fék, akkor mi van? Hát akkor minden a kísérleti adás, minden a utolsó adás. Meglepetés és korlátozott apokalipszis, így egyszerre. Aztán a Szentendre úton, ahol már nem tudom, hanyatszor vesztettem el a Pálinkás Szűcs Robertet, mert nem tudta behozni a Bluetooth, meg az összes mindent, hát mondjuk azt se használt az autónak. Ott hirtelen az Árpádhídnál, ahol megint kikapcsoltam, és visszakapcsoltam, megszűnt az összes fény, ami ugye egyértelmű jele volt annak, hogy nagy valószínűséggel szegény beázott, vagy valamiféle vizet, vagy valami nedvességet kapott, amit egyébként nem kellett volna kapjon. Az autóban van nyestriasztó, hogy most a nyestekkel egyébként mit történt volna ilyen körülmények között, nem tudom. Ha működik, akkor se tudom, és az a nyesteknek is, nekem is jobb. Ebből nem következik, hogy elmegyek autószerelőnek, de... Innen üzenem honpola, vannak bajok, amelyek megszűnnek maguktól, de ezt elsősorban nem is neked üzenem, hanem magamnak. Ha nem vették volna észre, ez a kejfejancsi. Énekeljünk! Kénekeljük és citerázzunk. Nap zuvogott. reggel a Schwab hegyen havazott. április van, szeszélyes. Sose fogom elfelejteni, a Friderikusszal való barátságom és az Örfi Gabriellával való együttjárásom az nagyjából egy időben történt, és a Gabi mindig azzal húzta a Sanyit hogy azt mondta, hogy Friderikus Sándor, mert hogy a Friderikus utána a Sándor nagyon nehéz kiejteni, és ez magának a népkordozójának sem sikerült. Ez a szeszélyesről jutott az eszembe. Friderikus Sándor. Ilyen probléma Mester Ákosnál nincs. Kérdezzék meg a lányomat, hogy ki az a Mester Ákos? Régi dicsőségünk, régi dicsőségem, régi dicsőséget, régi, régi dicsősége, régi dicsőségünk, régi dicsőségetek, régi dicsőségük. Itt Békás Megyerem. Két fok van. Itt, ahol vagyok, itt egy kicsivel több. Egy 8 előtt kapcsolom Zsuya, Katarovát 8 óra után kapcsolom Duda Ernőt, az idősebbet. 1... 9... 111... 168. Egy pillanatig úgy tűnt, mintha az én emlékezetem is beázott volna. 06, 06191... 1, El Simon interj interjúhoz lehet hozzáfűzni valamit? Hát ha van. Hát én azt szeretném mondani, hogy én is jobbulást kívánok El Simon úrnak, de azért egy-két köncsepet elmorzsoltam, amikor azt mondta, hogy ingyen dolgozik. Hát én úgy gondolom, hogy nem dolgozik ingyen azért. Olyan, nem, er nem erről volt szó. Egyrészt nem orzolja el semmilyen köncsepet, ne gúnyolodjon más betegségén. Innen. Én nem a betegségért értem, ami azt sem el semmilyen köncsepet, hogy egyébként félretájékoztatta különböző sajtóorgánum a nagyra becsült olvasóit, mert hogy az ő fizetései nem összegződnek, hanem vagylagosak. Tegnap én nem kérdeztem meg, hogy az ő képviselői fizetése egyéb többe adnál az 1,3 millió forintnál, ami a miniszteri biztosság mellé járult. Ebben a műsorban se szexuális, se anyagi, sárga irítségnek hosszú távon nem engedek helyet és teret. Ennek következtében ennyi sót sikerült önnek megnyalnia. A Van Más betelefonálós műsor a nyelvét ezentúl túl odailleszek. Köszönöm szépen! Ha azt mondom, hogy a teremburáját, akkor így nagyjából stílhű vagyok. Zene, telefon, és a megnyilvánulás arra, hangzott a teremburáját, hogy az mit jelent, fogalmam nincs. De egyfajta elégedetlenség és egyfajta letolás van benne, emlékezetem szerint. Bővebb kifejtésébe, ismeretanyag hiányában nem kezdenék hozzá. Jó reggelt! Hát nagyon kedves volt öntől a válasz, megmondom őszintén. Nagyon kedves volt. Ez nem... Kultúrát volt, kultúrát volt. Gratulálok, fiala úr. Azért a négy milliót megkezdhette volna Simon úromtól. napig nem van. a ne bulóját. Jó napot kívánok. Jó napot. Tegnap engem az előválasztási referenciámról hívott fel, Ugye érdeklődött egy közném kutató, az benne az ördekes, egy, hogy. Ér. mi felől érdeklődött, nem értette? Elnézést az ellenzéki előválasztási preferenciáimról. Igen. Igen. Igen. <gül> <gül> Mit lehetett ezügyben ez kérdezni öntől? Igen, a. Figyeljen is négy lehetségeset. Igen. Abból, ha egyet választottam, akkor azt mondja, hogy ha ő nem indul, akkor, akkor, kiket, akkor kit választanék és aztán ráfordult az képviselő képviselőjelöltre az, az aktuális költeben, tehát abszolút uh -huh. úgymond kész volt, hogy kikindulhatnak, indulhatnak, uh -huh. ráismertem a korábbi jelöltekre, akik 2018-ban részben találkoztam, uh -huh. és ott avval eh, változtatott, hogy, hogy ki támogatja az illetőt, tehát... Mint tudom én, valaki ez egyszer mondta a jobbikot, egyszer meg másikhoz mondta a jobbikot, másik erőtköz. Például nekem ez referencia, hogy olyat, olyat azért én hát nem, nem, nem A jobbik nem minden körzetben indít jelöltet, és ennek következtében így alakulhat ez a helyzet. Igen, igen, igen, igen, igen. Tehát uh, voltak elég kombináció is. És aztán a, a, a végén már azt is kérdezte, hogy hogyha. A véleményemért, ugye a véleményem ilyen rendszeres közléséhez keresett még akkor, ez engem érdekel, nem mondtam nem, is akkor fejeztük, hál' Istennek elég gyors volt, de ezt érdekesnek találtam, hogy egyébként az a körzet, zuglóval lakom, de nem ott, ahol Tócsóval képviselő, hanem a másik, amelyik Szákó van közösen tartott egy fizetes képviselő van most. Én úgy gondolom, hogy ezt most elég sok körzetben eljáthatják most, hogy ezt a preferenciákat próbálják felmérni. Önt, ez a 22-es választás egy 10-es skálán. Ma 2019 után két évvel, április 10, fogalmam nincs, elfelejtettem, talán 14. E, mennyire foglalkoztatja egy 10-es skálan? Kevésbé. Nagyon meglepődtem. Tehát, amikor azt mondta, hogy most mennék választani, akkor kire szavaznék, ugye ez egy tender kérdés. Azt mondtam, hogy a kutyapátra, mert, mert körülbelül ezt, ezt láttam magam előtt értelmes választás. Nem, nem csodálkozom. Igen. Én reggel azon gondolkodtam, de ezt majd fenntartom más időre. Köszönöm szépen, hogy hívott. Énekeljünk tovább. Nekelni. Hát ebben én nekem... Ez a kell 111 Amikor még reggel fölkeltem, akkor tele voltam mondandóval, ezt a honpola vissza tudja igazolni a hatór előtti telefonunk alapján. Aztán az autó, meg egyebek. nem mondom, hogy elvittem mint a cica, de a zene jó, szerintem. pedig önök úgy gondolják, hogy 061911168, hát akkor nosza. Ha pedig nem gondolják úgy, akkor nem nosza. Редактор Tudják, hogy a műsoromhoz való viszonyulás nagy mértékben mutatja, hogy mennyi CD-t szerzek be per hónap. Tegnap óta kettővel megint több van. 061-911-168 061-911-168 Koromban citeráztam, és képzelem talán 2014-ben azt adtam a páromkor születésnapi ajándékfőjét, hogy a műpában volt a Laikó Félixnek egy koncertje, uh -huh. ahova elvitt magával, és elvittük magunkkal a citeránkat, Igen. amit a művészúr alá így. Tehát nekem azóta van egy Laikó Félix által dedikált citerám. Áruja bár el, hogy megpróbálom elképzelni a citerát. Melyik részét lehet egyébként így dedikáltatni? Az oldalát és a, a tetejét. Egyébként mikor haza hazadik te anyám még azt mondták, hogy összepirkálták a citerát. <gül> <De gül> <Körülön gül> ennyire, ennyire értékelték a dolgot. Úgyhogy én nagyon köszönöm ezt a mai reggeli zenéket. És még egy kérdést engedjem meg. Én hétvégén küldtem egy teleményes videót. Nem tudom, esetleg megnézte. Még egyszer milyen videót? Teremín, egy hölgy, aki teremén hangszerem jártszik. Megkaptam, de nem, nem, nem, nem, nem, néztem. nem néztem. Kíváncsi lettem volna a véleményre. Ez me, is egy érdekes me, hangszerem. Meg fogom nézni. További jó munkát, minden jót kíván. Én is, és elnézést, hogy nem néztem meg. 911-168, 061-911-168, nagyjából negyed óra múlva Zoli a Kataróba, aztán 8 óra után Duda Ernő. Ez a két fej, Jancsik. Jó reggelt! Jólleg egy szórvát Péter szavasz. Én úgy emlékszem, hogy Dudernő professzor úr nálat szólalt meg előttől. Nem. Ugye jó jó Nem, nem? nem. máshol is máshol is volt. Én nagyon-nagyon szeretik nekem a professzor, hogy a félmondban említettem ezt a mészavást való annak. A, pálinkás, a, beteget, a pálinkásnál hamarabb szólalt meg, és pál... ez már csak azért is így van, mert hogy tőle van meg a telefonszám Na, nagyon örülök neki a párénkhez, mert nagyon szeretem, de már egy félmódatban említettem neked ezt az egy kérdésre való választát, és megekedett, hogy egy, egy, egy percig fölvassam azt, azt a néztuás interjúból, azt egy nagyon fontos, és baromére percig nekem azt mondja, hogy a kérdés, hogy vége lesz-e valaha a járványnak? A professzor választa, ha a társadalom meg tudja védeni magát, és kikényszerít, hogy lehetőleg mindenki vegye fel az oltást, akkor igen. Ennek az érdeknek a kikényszerítésére későséges esetben lehet drasztikus eszközt használni, az például, hogy kötelezővé tetszik az oltást. Egy demokratikus országban lehet abban bízni, hogy az értelmes emberek föl ismeri hogy be legyenek oltva. Ha valaki nem képes erre, akkor azt kényszeríteni kell. Ez lehet úgy, hogy a rendőr elviszi, meg úgy is, hogy lesz majd egy zöld kártya, amely többre több leszokat biztosít az oltatnak. Azaz, ha valakinek van ilyen, akkor mert a pretszóban, a moziba, ülhet a repülőre, akinek meg nincs. Az mindent nem szereti, az utóbbiak pedig előbb-utóbb választaniuk kell. Elmenek az erdőbe, remeszének, kihalnak, vagy beoltatják magukat. Ez egy frappás nem? nem tudom, kérdezett. Egy mondatról volt szó, és ez nem bolgár gyöngyűsora. Ott mondja mindenki azt, hogy nagyon rövid leszek. lesz hogy a háború és bék 6, 911 168. Lett. Sőt, már el is múlt. 061911168. Jó reggelt! Jó reggelt! Marás vagyok, szia! szia. De, ahogy Lidő Palottai mondta egyszer, hogy nincs rossz zene, rossz időben és rossz helyen játszott zene van, de ez egy jó zene és jó időzete. Kös köszönöm, és akkor nem hallgattuk a perényit. Hát 911, 168. Viszont kívánom... Tudom, hogy százezerre kevesebb darab jött. Én már megkaptam az első voltást. Azt közölték, hogy 21 napon belül meg kell kapni a másodikat. Akkor most mi az álláspontjuk? Újra kell az elsővel voltani, vagy majd valami történik? Még egyszer, hogy mi okoz önben konfliktust, hogy megkaptad elsőt és a második? Közölték, hogy 21 nap után be kell adni a másodikat, mert két különböző oltásról beszélünk. Tehát nem ugyanazt adják az ismétlőbe, uh -huh. mint az elsőbb. Uh -huh. Hát tegnap ugye azt közöltek, hogy Jöjjj, úgy, uh -huh. 100 re kevesebb fog érkezni. Uh -huh. Rende van, megkérdezem. ellen esetékes lenne a más. Azt árulja el nekem, hogyha én nem kérdezem meg, ön mit kezd ezzel a problémájával? Együtt él vele, zavarja, felhívja az orvosát, felhívja a Magyar Tudományos Akadémiát, fogalmam nincs. Mit csinál? Hát most előre, egyelőre vártam volna, hogy bármiféle tájékoztatást ezigben adnak, amennyiben nem, akkor pedig valóban elkezdek érdeklődni azután, hogy mi a teendő. Mennyire vagy Mi azoknak a teendője. Hát én azt gondolom, hogy egy tízes skálán, ahogy ön szokta mondani, hát tízes. Az nagyon szó. Meg fogom kérdezni, természetesen. Csináljunk egy közvéleménykutatást. Leegyszerűsített lesz a kérdés. Ne vitatkozzanak vele, mert abban az esetben nem érdemes. Vegyük a központi tájékoztatást. Nem tudnak, vagy nem akarnak. A nem tudnak az arról szól, hogy a tudomány az már pedig len olyan, hogy ö, nem tud az ember minden kérdésre válaszolni, és most egy olyan periódus van, ahol nem akarják saját magukat kitenni annak, hogy tudatlannak látszódjanak. Nem tudnak, vagy nem akarnak. 061 168 Nem tudnak, vagy nem akarnak. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, nem akarnak. Köszönöm. Nem tudnak, vagy nem akarnak. 0619111168. egy Jó reggelt! Jó reggelt! Szerintem nem akarnak. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem tudnak. Köszönöm. Nem tudnak vagy nem akarnak. 061 168 Jó reggelt. Jó reggelt, nem akarnak. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, nem akarnak. Köszönöm. Jó reggelt, Jó reggelt, nem akarnak. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Hello. Figyelek. Nem akar, nem akarnak. Köszönöm szépen. Jureget. Jó Jureget. Jó Jureget. Jó Jureget nem akarnak. Köszönöm. Jureget. Jureget nem akarnak. Köszönöm. Jó reggelt! Szép jó reggelt, hát nem akarnak. Köszönöm szépen, megvan a tíz szavazat, kilenc egyarányban önök úgy döntöttek, hogy nem akarnak. Hogy ez igaz-e vagy sem, nem tudom, önök így gondolják, így érzékelik. <Szor> Jó reggelt kívánok, Fiala János vagyok! Jó reggelt kívánok! Zöld ah, Katarúva van a vonalban, és először is azt igen. kérdezném Öntől, hogy ugye vannak betegségek, és vannak betegs van a betegségnek egy lefolyása. Egy hagyományos betegség esetén az orvos elmondja, hogy mi a helyzet, mi a teendő, mi várható, és hogyha két naponta felhívjuk azzal, hogy nem gyógyulunk eléggé gyorsan, akkor az orvos azt mondja, hogy már pedig le ez a betegség. Ilyen, legyen türelemmel. Ha én azt kérdezem öntől, hogy beleért vagy a fiala két hetente, hetente felhívja, és különböző kérdéseket intéz önhöz, annak függvényében, hogy 2020 márciusát írjuk, áprilisát, májusát, júniusát, júliusát, szeptemberét, decemberét, vagy 2021 januáriát, februáriát, márciusát, immáron áprilisát, tud-e bármi olyasmit mondani értelmeset, ami egyébként más áprilisban, mint ami korábban volt, amikor olyan kérdésekre válaszol, amire előtt, te nem tudott, vagy nem akart, vagy nem is létezett ilyen kérdés, és ha erre egyébként van értelmes válasz, akkor kikövetkeztethető-e ebből az, hogy majd 2021. júniusában és augusztusában és szeptemberében, ami tőlünk fél évre van, vajon azzal a Covid járványjal kapcsolatban, avval a pandémiával kapcsolatban, ami most van, mit lehet majd öntől kérdezni értelmesen, és mit lehet majd rá válaszolni értelmesen? Hát hogy tudunk-e többet? Én tudunk -e szerintem többe? sokkal tudunk -e többet tudunk-e mást? Egyetlen mit tudunk? Sokkal többet tudunk, ez igaz, de a betegség is megváltozott, sajnos. Amit én nem vagyok epidemiológus, de mostanában nyilatkozott a Rádióban egy. A aki a következőt mondta az új az angol vírussal kapcsolatban. A vírus úgy megváltozott, hogy most kevésben ézvelhető központi idegrendszeri változások vagy tüneteket, mint például fejfájás. Régebben a vírus az emberek egy részében csak fejfájás a ilyen tüneteket okozott, és nem tűzőgyoladás, csak felső légúti fertőzés. Egy, egy körülbelül fele-fele arányba valószínűleg a mostani vírus állítólag nagyobb részben, és majdnem csak a tűzőgyoladást okoz, ráadásul két oldalú tűzőgyoladást, ami az esetek többségében olyan, mintha körülbelül halálosítélet. lett. Szóval annyira széles terjedés, tüzdővadást okoz, ami, amit nehéz kezelni, majd nem lehetetlen, még az intézében. A másik jellemzője ennek az angol az, hogy nagyon sokáig, egy hétig mondjuk, nagyon gyenge, enyhely tünetekkel részteli áll az ember, és itt a vírus átveri, főleg a fiatalokat, meg ők nem mireznek nagy súlyos tüneteket, és azt hiszik, hogy otthon meggyógyulnak. És egy hét múlva, nagyon rövid időn belül úgy elromlik az állapotuk, hogy szinte úgy nyugatkozott hotelépcsőnkkel, őket intobálni. Azt kérdezem, öntör, mondom, hogyha mondjuk ezzel alatt az a... egy hét alatt diagnosztizálnák magukon, vagy mások rajtuk, hogy nekik Igen. valójában mi a bajuk, mennyiben változtatna a betegség lefolyását, mennyiben változtatna bálto... az ő helyzetükön. Igen, éppen azt szerettem volna mondani, hogy ha ők ebben az egy hétben fordulnának a házi orvoshoz, itt uh, úgy tudom, hogy a házi orvos már fölíhatja az úgynevezett Szavi valószínűleg a rendezivért is, ami uh, um, ez csak az első ingyenes, a másik valószínűleg nem. Uh, azzal, hogyha ők azzal kezdik, uh, uh, hogy azt kezdik szedni időben, akkor kikerüli az intenzívet. Sok esetben. Nem mondom, hogy mindenki, de azt mondják, hogy ki fogja kerülni, mivel fiatalok mégis életerősek. De hogyha csak otthon vannak és várják, hogy elmúljon, akkor, akkor ez nagy hiba lehet. Én nem mondom, hogy mindenki az intézézre fog kerülni, de nagyon sokan, és fiatalok, és ezt nem engedhetjük meg, hogy ilyen fiatal embereket elveszítjük, szerintem. Ez a variánsom Minden, múlik, vagy min múlik az, hogy éppen melyik korosztály időlágynak? Eltetszett tűnni. Igen, eltetszett tűnni. Hello? Ez a frány a telefon. Hát igen, nem tudom mi van vele. Azt kérdezem, a... azt kérdezem de most már ne ezt minden beszélgetésnél megállapítjuk, hogy nem tudjuk mi van vele. Minden egy önálló lény az kiderült. Azt kérdeztem öntől, <gül> hogy min múlik, hogy éppen melyik korosztály dönti ágynak a covid Hát most, most éppen az idősek be vannak oltva, most rálehetolva az 50-es, 40-esekre, a következő generáció a 30-es. Én megnéztem a német adatokat, ott újabban a betegek 30 és 60 év között vannak a búgáriban, majdnem a fele 40-es sajnos. És uh, olyan emberek, akik nem veszik komolyan, hogy nem viselik a maszkot, nem hisznek, hogy van milyen vírus, uh, nem akarják magukat beoltatni. Én, én állandóan ugye írok uh, embereknek, és próbálom őket uh, rávenni, hogy menjenek boltásra, és uh, általán, mostanában jobban sikerül. De ez hogy érted, mindenkinek ír. Meg, ér. Milyen módon ír? Hogy Tehát, hogy kik azok, akik önhöz fordulnak, vagy ön hogyan fordul másokhoz? Nem, akik... nem, nem én, én tudom, hogy kik mentek oltakozni, és kik nem, és akik nem, azoknak szoktam érni folyamatosan, hogy menjenek. És én szerintem sokkal nagyobb kampány kellene elindítani, hogy mindenki menjen, mert ez legalább egy részleges védelem. Hogyha el kéne mondani ABCDEF, nem mondom tovább az ABC-t, hogy alapvetően akik nem mennek el, mire hivatkoznak, akkor mire hivatkoznak? Uh, én nem hallottam uh, valami lényeges magyarázatot uh, tőlük, Uh, én szerintem ez a Facebookon megy ezek a mindenféle még gondolatok, ami... Hát nem akar, és kész. És uh, uh, hogyan veszi rá, van, hogyha aki... egyszer ez, ez, ez van benne, akkor miképpen veszi arra rá, hogy megváltoztassa a véleményet, megváltoztassa a hozzáállását? Uh, Ezt ez szoktam mondani, hogy menjenek, mert ez nem a tavalyi vírus. Én értem, de mivel vírus... győzi meg őket, ha egyáltalán meggyőzi őket. Hát az, hogy az a vírus kiszámíthatatlan, és meg is halhat. ráadásul... is rá... tudják. Nem biztos. Nem biztos. Így, ilyen formában én itt nem hallottam, ahogy valaki elmondta volna. Egyáltalán nem. Hogy ennyire veszélyes lehet a számukra. Hát gyakorlatilag azzal kéne ébrednie. az emberek úgy gondolják... Az emberek úgy gondolja, hogy ez egy enyhele folyású betes. Én ezt nem tudom. Ez Tehát ez én, nem, én nem ezt érzékelem, de nem képviselem a teljes lakosságot. De ő úgy gondolja, hogy reggel mindenkinek egy képként meg kéne jelennie annak, mint amit egyébként a cigarettes dobozokon feltüntetnek, hogy egyébként, a cigarettázik, ezzel fog együtt járni? Igen, körülbelül. Szóval ez most tényleg piros lámpa, ami most van. A, a, a fertőzés... A járvány olyan pontra jutott, amikor gyakorlatilag megállíthatatlan. Úgyhogy ezt, ezt egyrészt el kell menni oltakozni. A másik, amit nem tudnak az emberek is, senki nem mondja meg, mert én is voltam oltást oltakozni. Azt kellene tudni, hogy oltás után még szigorúban kell, bele kellene betartani a járvány szabályait, Mert hogyha oltás után rövidesen elkapjuk a fertőzést, akkor ennek súlyosabb következményei lehetnek. Úgyhogy ezt, ez ezt nem mondják Már a meg. Mára mennyiben? Amennyiben a vírus is, meg az oltalnyák is benne van, és erre az immunrendszer erősebben tudna reagálni. Úgyhogy egy ilyen superdrive-ba bemenni. Úgyhogy ezt, ezt nem szokták fel megmondani, meg azt sem tudják, szerintem sokan, hogy a, nem az oltás pillanattal vannak a, védve, hanem 6 hét után, majd a második után a két-héttel. Ez a minimum. Itt, e, aval aval a, önnek közben... is tisztában kell lennie független attól, hogy ön mit mond, hogy ezzel kapcsolatban, már amit ön most az üvényt említett, azzal kapcsolatban konkrétan számháború van. Tehát Aval kapcsolatban, hogy az első oltás Igen. mekkora hatékonysággal bír, aztán kezdődik a számháború azzal kapcsolatban, hogy a két oltás között mennyi idő teljen el optimálisan, vagy nem optimálisan, de ha egyébként nem optimálisan, akkor az annál Igen. jobb, és akkor jön a harmadik számháború, ez már annyi számháború, hogy ember nem tudja számon tartani, Igen. és a vírus sincs erre tekintettel, hogy a második oltás Igen. után mennyi idővel áll be az a védettség, amiről azt mondják, hogy egyáltalán nem azt jelenti, hogy nem nem lehet elkapni, de nem lesznek olyan súlyosak a következmények. Ezzel kapcsolatban nincs két ember, aki ugyanazt mondanak. Nincsen, de a gyárak, akik az ott, amelyik az autóányagot gyártanak, azok pontosan megmondják. Le van írva. <coughs> És az autópontoknak uh, egyrészt kellene tudnia, másrészt lehetne egy kis fájért kinyomtatni egy kis tájékoztatót, hogy, hogy mikor talmi, és satóbi. Van a CDC-nek hollapjának, vannak ilyen anyagok, minden vakcinára, pontosan lehet tudni, hogy ez, miért, emberek miért nyilatkoznak így össze-vissza, és a Facebookon ír, azt én nem értem. De nem, csak, fél a, fél a, nem csak a Facebookon beszélnek össze-vissza, hm. eh, hazánk nagyja is össze-vissza hm -hm. Sajnos, ilyen is van. Ez biztos ez, össze van keverve két dolog. Az egyik az, hogy mikor jelenik meg az ellenanyag a vérbe. Azt tényleg két hét múlva lehet diagnosztizálni, vagyis lehet látni, hogy ott van IgM és IgG. Én is teszteltem így, például nyúlakat, azok egy, egyszerre szokták megjelenni, a két hét múlva látszik, de az nem, nem azt jelenti, hogy nem jelent védelmet még. Ennél sokkal nagyobb Péter kell ahhoz, hogy az ember uh, igazi védelmet. Oké, okay, uh, akkor két kérdés hatjon. is van. Az egyik az, hogy annak vajon lenne értelme, hogy oltás időpontjában egyben teszteljenek is, mondván, hogy az oltás pillanatában kiderülne az, amivel kapcsolatban ön óvintézkedéseket vezetne be, mondván, hogy betegen ne oltsák be mert hogy tesztelés ilyenkor nem történik. A másik kérdés pedig az, hogy az ellenanyag mérésével kapcsolatban vajon a lakosságnak, akiket egyszer vagy kétszer már beoltottak, volna-e teendője, magyarul szükség volna-e valamiféle eljárásra, otthon vagy máshol, ahol ennek a szintjével tisztában lehetnének, akár Igen. ugyanúgy, ahogy egyébként a vérnyomásokat meg tudják mérni, ahogy a cukorszintjüket meg tudják mérni. Igen. Én, én javasolnám, hogy az emberek úgy adjanak, mert nem mindenki tud alakulni. Uh, vannak ezek a jós tesztek, én nem azt csinálnám, hanem um, biztos, hogy sokkal több információt kapnék egy Eliza, úgynevezett Eliza tesztel, amit uh, különböző laboroknál lehet uh, kérni. Uh, azt én nem tudom, hogy a házi orvos e ilyet, Uh, ingyenesen biztos, hogy nem, mindenre minden kell fizetni, de itt is nagyon kell figyelni, hogy mivel szemben tesztelik a neutralizáló ellenanyagot. Mert aki kínai vakcinát kapott, annak nem biztos, hogy az S fehérével szemben lesz ellenanyaga, elképzelhető, hogy az N úgynevezett vagy vagyis N fehérével szemben jelentkezik ilyen ellenak, és akkor neki csak az a test jó, amiben mind a kettő benne van. És vannak olyan tesztek, amiben csak az S-fehére van benne, azért mert a modern vakcinák, a, a, a Moderna és a, a pfizer azok csak az esfehéret oké, okay, de árulja már el nekem elvárható -e egy beoltottól az, hogy ilyen ismeretanyaggal rendelkezzen, és abban Na, az esetben, ha egyáltalán elmegy tesztelésre, ezeket a szempontokat elmondja, hiszen ez egy nagy ismeretű embernek a tudásanyaga, nem pedig egy átlagpolgári, aki valójában szeretne valamiről megbizonyosodni, nem. de az, hogy ezeket az ismerveket felsorolja, arra nagyon kicsi az esély. Nem, nem, sajnos itt is nagyon átverik az embereket, és azt sem tudom, hogy például a patikos tudja hogy az adott tesztben milyen molekulák vannak. Az a gyors teszt. nem igen. a laborok... Vannak tisztességes laborok, ahol a PDR formátumban lehet látni. Bezzel Attilától ezt meg fogom kérdezni. Azt árulja el nekem, hogy Kellene -e tudni a népségnek és katonaságnak, hogy milyen szám mellett lehet -e relatíve nyugodt, ami egyébként az ellenanyag tartalmát illetné azon bizonyos laboratóriumi eljárásnak, amit így kimutatnak. Tehát ez valami szám, Aha. vagy ez, ez mégis mitől kéne elvileg nyugodtabbnak Éget. lennie, mint korábban volt? Én a számot pontosan nem tudom, a laborok biztosan fogják tudni, hogy mi ez a magas szám. Hát mit tudom én, 200 fölött biztos ilyen 1000, vagy mit tudom én, ilyen számok vannak, akik átvételtek a COVID-fertőzést, azoknak is szoktak számot okay, mondani, majd azt ezzel van, hogyha ki tisztában Akkor azt árulja nekem, hogy ez a szám ez egyébként mennyire konstans, illetve mennyire változik, mennyi idő múlva indokolt ennek az eljárásnak a megismétlésen. Igen. Ezt is ez a tanulmány most jelent meg. Az is érdekes, hogy akinek gyenge volt az immunválasz, ott hamarabb eltűnik ez magas téter, vagy egyáltalán az ellen is tűni, elképzelhető, hogy sejtimmunitás az maradhat és indukálható, de hogy milyen gyors ütemben, azt nem lehet tudni. Hogy mennyire meg fogja védeni, azt, azt nem lehet tudni. Minden esetben nagyon sokat számít a téter, és hogyha magasabb a téter, akkor tovább tart. Az a másik kérdés, ami fölmerült, de hogy vajon volna indokoltság a oltásnál, oltás előtt tesztelni? A, a tesztelni a Covid-ra? Igen, hát ugye azt mondta, vagy... hogy az nem jó, hogy mert akkor duplán támad a kettő, és az rosszabb igen, teszt igen. az illetőnek. Én ott tudom, hogy Angliában például gyors tesztet csináltak oltás előtt De Magyarországon tudtommal nem. Igen. Sajnos nem, sőt, a sorokban is olyan tömegnyomor van, sokszor az ember fél, hogy ott a sorban is el, el tudja kapni az oltással együtt, és valaki kibírja, de, de lesz olyan, aki, akivel súlyos következmények. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre tartom, nem De fejez, azt nem tudod, hogy a helyesnek, hogy? Hogy nem tesztelik. Ugye, mert a gyors teszt, az nem, most valahogy uh, az autópontoknál nagyon sok embert uh, oltanak naponta, de, de uh, erre nincs idejük valószínűleg, hogy a gyors tesztet itt megcsinálják. Uh, É, én nem tudom, én ezt szerencsétlennek tartom, uh, egyébként más fertőzés is bezavarhatja. Nem csak a Covid-fertőzés, hanem más vírus vagy bakteriális fertőzés is belezavarhat a Simón Az önvéleménye szerint, ha mind a kettőnket az Isten megtartja, ha nem is 120 évig, de még tovább, akkor Covid kapcsán, de nem muszáj válaszolnia, mennyi ideig fogunk még beszélgetni? nagyon sokáig sajnos, az, az, az úgy, ahogy uh, világba kezelik a járvány. Először is megengedték, hogy terjedem mindenhova, és most már senki nem érezheti magát biztonságban, ha szomszédban dúl a járvány. Erről van szó, mert uh, most is Angliában nagyon-nagyon lement a fertőzések száma, és hirtelen megjelent a, a dél-afrikai variáns, amivel az ő vakcinájuk uh, nem biztosít ö, ö, nagy vigyelmet, vagyis a és most megint kezdhetik előről, most nagy hajszá van, hogy hol van a vagy hogy hol vannak ezek az emberek, a, azokat ö, meg kell találni, ö, ö, ön, ö, vagyis karanténba küldeni. ez iszonyatos sok munka, nagyon sok pénz, és a, a, én azt mondom, hogy a követési ö, a tesztelés követési protokoll nélkül nem fog menni. Szóval ezt, ezt mindenképpen továbbra is kell csinálni, mert lesznek gócspontok ezen kívül is. Hogyha teljesen lement a vírus, akkor is itt-ott lesznek olyan gócspontok, amik nagyon gyorsan át tudnak terjedni. Köszönöm Úgy, a rendelkezésre állást. Mas maszkviselést tudom elvenni az 90 rendelékos protekció. Köszönöm. Zója Katarovát hallottak. Köszönöm. Kívánok fia Jó reggelt kívánok! Kérdések, mint igen a csillag beleértve, hogy annak hallatán, hogy ön fog rendelni. 8 óra 4 perctől, Duda Ernő professzor van a vonalban. Még további kérdések is érkeztek, mint körzeti orvoshoz. Az a kérdés, valakit beoltottak orosz vakcinával, hallja a hírekben azt, hogy kevesebb vakcina érkezik, Elmondják neki az első oltásnál, hogy hány napnak kell eltelni a két oltás között, és ő most abból adódóan, hogy úgy hallja, hogy nincs akkora kontingens, mint amekkorára szükség van, azt kérdezi öntől, hogy vajon neki agódnia kell-e akkor, hogyha a második oltás nem annyi időn belül fogja megkapni, mint amit neki egyébként az első oltásnál mondtak. Nem. Semmi okra. Tehát az, hogy a második voltás mennyi idővel később érkezik, ez, ez teljesen véletlen felül lehet. Tehát, hogy mondjam, immunológiai jelentősége nincs. Annyiból van, hogy amíg nem kapja meg a másodikat, addig azért jobban vigyázzon magára. A kérdés az, hogy hány napnak kell eltelni ahhoz, hogy elkezdjen aggódni? Hát ha 14 nap Tól kezdve körülbelül olyan három hónapig van az az időszak, amin belül a, az emlékeztető oltásnak meg kell érkeznie. Tehát bőven van ideje. Ugye tisztában van azzal, hogy egyrészt amit ön csinál, <coughs> beleértve az összes orvos, akikkel beszélek, azok magas szinten foglalkoznak tudományos ismeretterjesztéssel. Ez a tudományos ismeretterjesztés most annyiban más mint egyéb körülmények között, hogy háborús állapotok vannak a szó átvit értelmében. Tehát nem arról van szó, hogy érdeklődők vannak a tekintetben, hogy mi van akkor, hogyha elutaznak Afrikában. Afrikában, és ott egyébként megfürödnek egy tóban, amiben bilharzia van, hanem most mindenhol bilharzia van, most mindenhol aggodalom van, most járvány van, és ezek az információk, ezek részint nem állnak rendelkezésre, mint a só otthon. A másik probléma pedig az, hogy, és önnek ezért nincs teendője, de tapasztalja, hogy ahány sószakértő e, annyi válasz van most az emberek sok válasz közepette e, elbizonytalanodnak. Ez teljesen érthető, de tisztában kell lenni azzal, hogy a tudománynak ez a természete, hogy nem mindenki mindenben ért egyet. Ezért alakulnak ki a tudományos viták, amelyek hát nyilván arra sarkalják az embereket, hogy kísérleteket végezzenek, amelyek eldöntik, hogy végül is kinek van. Önnek a ebben a... teljesen igaza van, de ezek a tudományos viták eddig azért általában zárt ajtók mögött zajlottak, és nem a nagy nyilvánosság előtt. Most miután nem csak értőfülek hallják ezt a vitát, ennek következtében az emberek elbizonytalanadása már-már mérhetetlen. Egyben a haragjuk is feltámad, hiszen azt mondják, hogy felelőtlenül játszadoznak velük, miközben nem erről van szó, csak egész egyszerűen kihangosították a tudósoknak az értekezletét. Hát azért annyit tegyek hozzá, hogy abból a rengeteg véleményből, ami elhangzik, Abból egy nagyon kis töredéke az, ami szakértőktől hangzik el, és rengeteg véleményt hallunk politikusoktól, újságíróktól, és hogy mondjam, milyen bot csinálta a Oké, okay, de akkor Duda Ernő legyen a talpán, aki közülük el tudja dönteni, hogy kinek hisz és kinek nem, hiszen nem lehet minden nyilatkozó mellé egy Duda Ernőt illeszteni teljesen természetes. Hát nézze, az a helyzet, hogy miután az embereknek egy jelentős része a, a Googlin, meg a, a Facebookon tájékozódik, akkor ezek eleve kiteszik magukat annak, hogy lektorálatlan véleményeket hamarak. Ebben hangarak. önnek tökéletesen igaza van, de ez a google való tájékozódás ez alapvetően nem csak attól jön létre, mert az emberek kíváncsiak, és lépre mennek a legkülönbözőbb szituációban, hanem abból is adódik, vagy egyéb iránt azt az információt, amit meg szeretnének tudni, azokhoz nem mindig jutnak hozzá, sőt, többször nem jutnak hozzá, mint ahányszor hozzájutnak, és ezért aztán a föld alól is előásnak információkat, csak hogy valami tudomásuk legyen, és ezzel idegesítik, vagy ezzel nyugtatják magukat. Igen, ez, ez így van. Amire én utaltam az azt, hogy például, van egy teljesen lapos földhívő hülyeség, ugye, hogy ezt a vírust ezt a kínai laboratóriumba állították elő. Ugye ezt eredetileg a Trump és a, a környezete dobta be azzal, hogy Kínát beégessék. Azóta ezt millió tudós megszápolta. Ennek ellenére hetente háromszor a legkülönbözőbb blogokban és hírportálokban megjelenik, hogy haha, ha mégiscsak kiderült, hogy a kínaiak csinálták. Nyilvánvalóan az újságíróknak kell a, a Brix hang kell valamilyen, amivel... Erről tudni. erről figyelme, mesélni. És, Viszont, uh, én, én és én... nem akar eltűnni a hülyeség a, a Hiába csáfolják egy milliótól. Jó, én viszont az ellenkező betegségbe estem, most annak következtében, hogy okos emberekkel beszélgetek, elkezdtem tudományos szaklapokat olvasni, és hát azért nem állítanám, hogy attól, mert tudományos szaklapokat olvasok, attól azokat én meg is értem. De még mielőtt itt az öndicséretbe belefulladnék, nyissunk egy konkrét fejezetet. Vakcina. A vakcinával kapcsolatban a legkülönbözőbb, én tudom, hogy a professzor úrnak el kellett küldeni a kérdéseimet abból adódóan, hogy nagyon sok hülyeséget ne kérdezzek, de közben újabb kérdések adódtak, így aztán élő műsorban teheti azt meg, hogy azt mondja, hogy fiala, fiam erre nem válaszolok, mert hülyeség, és akkor más fogok kérdezni, tehát ön fel van hatalmazva arra, hogy engem nyugodtan leostobázon annak érdekében, hogy csak fontos dolgokról legyen szó, kérem ne szabadkozzon, hanem éljen vele ha egyébként erre szükség van. De most maradva a vakcinánál, hogy ez itt most alapos vagy alaptalan, ugye ön ebben a műsorban beszélt először arról, hogy egyébként a vakcinák hogyan alkalmazhatók, egymás mellett. Tehát, hogy miközben az ember először ilyet kapott, a második alkalommal kaphat mást is. Ez e, akkor egy tudományos felfedezés erejével hatott, most azonban egy könnyű zenész szüleinek a beoltása kapcsán, aki különböző e, módon lettek rosszul attól, hogy nem ugyanazzal oltották be őket, megint előjön az a kérdés, hogy vajon amit akkor ő mondott, az igaz-e, és abból adódóan, hogy most már sokkal több oltás van, mint korábban, ennek következtében vannak-e olyan oltások, amelyek variálhatók, egymással is vannak-e olyan oltások, amelyek nem, és amíg válaszol, addig kikeresem a cikket. Én is láttam, hát azért az, hogy egy egy vidéki foci csapatnak az énekese, vagy a ének csapatnak a csatára itt nyilatkozik. Ez tipikusan az, hogy ezt nem szabadna az újságban megírni. Tehát, na most arról nem beszélve, hogyha valakinek hasmenéses tünetei vannak, hát árulj el nekem, hogy mi köze van a hasmenésnek a vakcináláshoz. Tehát ez, ez az a tipikus bulvár hülyeség, amit Hát nem azt mondom, hogy el kell hallgatni, de hát ezt hagyjuk meg a kacsa magazin, mert ne jelenjen meg a lesz, én, én önnel tökéletesen egyetértek, és én nagyon sokszor megnyilvánulok így, de egyrészt azt szokták ilyenkor mondani, hogy hogy jövök én ahhoz, hogy ilyet mondjak. Kettő, mi alapján döntöm el, hogy mi fontos és mi fontos talán, e, és mint ön is láthatta, ez a hír kiakadt a, a 27 énekes a, szülön, a szülei különböző vakcinát kaptak az első és második oltáskor, ez úgy végig rohant az összes médián, mint hogyha egyébként egy benzincsíkot húztak volna, és csíkban égett volna az egész? bizonyára az én ignoranciám, de én a, a ladány beléről még soha életémmel nem hallottam. Nézd, a, a komolyra fordítva a szót. Bármelyik vakcina, bármelyik vakcinával kombinálható. Meg a betegséggel is kombinálható. Ugye mindezekben az a közös hogy ugyanaz az antigén, ugyanaz a vírus, ami ellen védekezni akarunk. <gül> Tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen immunológiai szempontból még szerencsésed is az, hogyha az egyiket a másikkal keverjük, de ennek két oka van, hogy ez nem vált általános gyakorlattá. Az első az, hogy a gyártó, aki dollár 100 milliókat költött mm -hmm. a kínikai három kísérletre, ő azért vállalja a felelősséget, amit ő uh -huh. kipróbált, uh -huh. és ami a klinikai uh -huh. kipróbálások során bevált. Uh -huh. A másik ok pedig az, hogy gondolj el, hogyha lesz valamikor egy ilyen útlevél, amiben benne uh -huh. van, hogy az illetőt vakcinálták, adminisztratív szempontból nyilvánvalóan sokkal egyszerűbb azt beírni, hogy az illető a vagy a pfizer tökéletesen érthető, viszont akkor a szaván fogom. Maradjunk az első feltételnél, hogy ezt a gyógyszer vagy a vakcina gyártó így gyártotta le, ennek megfelelő teszteredményei eredményei vannak. Amikor Duda Ernő azt mondja, hogy mégis variálhatók, illetve nincs mégis, variálhatók ezek a vakcinák, akkor vajon Duda Ernő a korábbi ö, ismereteire hagyatkozik, vagy mit mond akkor, amikor egyébként más vakcinák kapcsán nagyon is fontosnak tartja az, hogy hány fázison megy keresztül ö, annak a bizonyos oltóanyagnak a vizsgálata, miközben könnyen lehetséges, hogy mind a két oltóanyagnak a vizsgálata megtörtént mind a három fázisban, de azzal kapcsolatban nem volt egyetlen vizsgálat sem, hogy a két vakcina együtt alkalmazható-e vagy sem, miközben Duda Ernő azt mondja, hajrá! Ebben igaza van, tehát én csupán azt mondom, hogy immunológiai szempontból ezek így keverhetők. De van egyre. Tehát amelyeket, amelyeket a klinikai fázisokon keresztül azok keverhetők, de, de hogy mondjam, a, a cég nem biztos, hogy felelősséget fog vállalni, hogyha ilyenkor kialakul valami komplikál. Isten ments, hogy a mi kettőnk ismerete immár feljogasítsa engem arra, hogy szentelen legyek, de hadd kérdezzem meg, hogy Duda Ernő a maga személyét tekintve tud-e felelősséget vállalni azért, amiért egyébként a gyógyszergyárak nem vállalnak felelősséget. Természetesen nem. Amikor tehát azt mondja, hogy variálhatók, akkor az a mondat mennyire vehető komolyan praktikusan, vagy, vagy elviszinten, ami kettő nem ugyanaz. Hát ez csak elméleti szinten. Én csak elméleti szinten tudok nyilatkozni. Én azt mondom, hogy a, a, az immunológusok által az elmúlt 20-30-40-50-60 év alatt összegyűjt tapasztalatok alapján ennek valószínűleg... Majdnem biztosra lehet lenni azt, hogy semmiféle komplikáció tökéletesen érthető, nem de az ön logikáját követve, és egyelőre még nem hülyézett le, és ezért hálás vagyok. Azt mondja meg nekem, hogy szükség volna -e arra, de ez talán nincs rá idő, vagy nincs kapacitás, hogy az, amiről ön beszél, annak legyen klinikai vizsgálata is. Hát ismereteim szerint eh, vagy terve van véve, vagy már elindultak kísérletek, hogy az astrazeneca és az Kutnik a Kutniknak a az első oltását kombinálják. Tehát ez nem egy, nem egy eretnek gondolat, logikusan következik abból, hogy miután a kettő-két különböző vektort használ. tehát az lenne az előnye, hogy az első immunizálás során a vektor ellen is kialakul valamennyi védettség, ami gátolja a második oltásnak a hatását. A második alkalommal egy másik vektort használunk, akkor ennek a gátló hatásnak a elejét veszük. Tehát ebben az esetben a logikus immunológiai magyarázat is megvan, hogy miért előnyös a kétféle vakcinának a kombinációja. Nyilvánvaló, felelősséget a gyártócég akkor fog vállalni, hogyha ők ezt kipróbálták, és bevált, hogy ennek semmiféle komplikációja nincs. Ha már az asztalzenekről tartunk, árulja már el nekem, hogy annak miért kellett megváltoztatni a nevét? <gül> Ezt egy marketinges nő kellene megkérdezni. Rendben van, mert valami olyan bonyolult nevelet, hogy kiejthetetlen. Oké, okay, akkor a másik kérdés. Azt Ez felfoghatatlan, hogy miért csinálják, tehát, hogy, hogy a, ezeknek a monotonális ellenanyagoknak is ilyen 16 szótakból álló igen. nevet adnak, ami érthető abból a szempontból, hogy a kísérletek során ők ezt így hívják, mert annak van, van mondani valója. De ha egyszer készen van, akkor miért nem lehet egy ötbetűs nevet adni neki, amit az emberek meg tudnak jegyezni, és utána tudnának használni. Elnézést, eddig csak arról volt szó, hogy után fogunk, most már felvetődhet annak is a lehetősége, hogy valami közös céget alapítsunk, majd, majd gondolkodjon el rajta. <gül> okay. Azt kérdezem öntől, hogy ember legyen a talpán Ugye ön azt mondta a beszélgetésünk legelején, hogy ki mindenki nyilatkozik, és hogy a politikusok azok nagyon sokszor nem komolyan vehetők, vagy komolyan vehetők, de politikai szempontokat jelenítenek meg. Ugyanakkor most már ugye megjelenik az, amikor a politikusok viszont azt mondják, nem feltétlenül az immunológusokra, a gyógyszergyárakra, hogy a gyógyszergyárak a saját érdekeiket jelenítik meg, és emögött egy konkurencia harcot mutatnak be, ami nagy valószínűséggel létezik, de hogy ebben lehessen megmagyarázni azt, hogy a korábbi lánynevén, aztra a vagy most éppen a Johnson és Johnsonnál hány, Euh, infarktus, vagy hány vérrögképződés után állítják le, majd állítják helyre, majd megint állítják le, majd megint állítják helyre a vakcinálást, azt ember nem követi, és ha már követi, akkor viszont azt mondja, hogy köszönni szépen, ő nem kér olyan gyóg, ő nem kér olyan vakcinát, amivel kapcsolatban ilyen hírek voltak, mert Akár igaz volt, akár nem, köszöni szépen, ő nem azért megy magát beoltatni, hogy aztán a tudományos irodalmat olvassa. Ezzel ön is szembesülhetett az elmúlt időben. Erre azt kell mondom, mondanom, hogy... Ugye, azt ez mondja a, a politikus, hogy ez semmi más, nem kell komolyan venni, hiszen ő az az érdeke, hogy nehogy ebből egy újabb problémagóz jöjjön létre, hogy itt valójában a gyógyszergyára konkurencia harcát látjuk, ezek itt most háborúznak, ennek következtében vádolják egymás különböző számadatokkal vérről képződés kapcsán. Erre a következőt tudom mondani. Egyrészt az a rossz hír, hogy ilyen mellékhatásokról tudunk, ez egy jó hír, mert ez azt jelenti, hogy a klinika 3 után még van ez a bizonyos klinika 4, ami a követése a vaccinának, amikor kiderül, hogy nem 15 ezer vagy 30 ezer emberen próbálják ki, hanem 15 millió. Most nyilvánvaló, hogy vannak nagyon ritkán előforduló komplikációk, amik 30 ezer emberen nem jönnek elő, de 3 millió már igen. Tehát az, hogy ezekről tudunk, ez rettenetesen fontos, mert nézze meg, hogy melyek azok a vakcinák, amelyekről tudunk kiesni. Azok, amiket az EMA jóvá hagyott, uh -huh. és amit azóta is követ uh -huh. az EMA. Uh -huh. Uh -huh. Ami azt jelenti, hogy ha bármi ilyen előfordul, azt minden esetben kivizsgálják, és amíg kivizsgálják, addig esetleg beszüntetik az oltást. És amikor kiderül a kivizsgálás során, hogy nincs összefüggés az egyik meg a másik között, akkor folytatják tovább Tökéletesen a Tökéletesen érthető, amit mond, és nagyon sokat segít abban, hogy a következő kérdést feltehessem, de még itt hajózva, vagy kikötve, azt hadd kérdezem meg, hogy van valami határszám, ami esetén egyébként leállítják, aztán pedig mintán megnyugtatóak a vizsgálatuk újra kezdik, tehát hogy valójában ezt mi idézi elő, hogy átmenetileg leállítják sajtóhírek, vagy nem csak sajtóhírek kapcsán. Hát ez nem a hírek kapcsán állítják le, hanem az orvosi jelentések alapján, tehát Magyarországon is, ezt már elküldtem néhány embernek, aki levelet ír hozzám, hogy van egy olyan bejelentő lap, amit el lehet küldeni a magyar hatóságoknak, hogyha valakinek valami problémája van az oltással kapcsolatban. Ez nemzetközi szinten is megvan, és hogyha ilyenkor... Egy olyan bejelentés érkezik, akár orvostól, akár a páciestől, amit ki kell vizsgálni, akkor ki vizsgálja. Ez ragyog, hogy önnek van ilyen formanyomtatványa az elektronikus sajtóban, de a népség és a katonaság ez hogyan juthat hozzá? Hát úgy, hogy letölti. De ez ez hozzáférhető mindenki számára. Az de internetről, ho... hát így most tejből nem tudom megmondani, de hogyha valaki keresgél az interneten, akkor ezt megtalálja, hogy mint ahogy én is egy pillanat alatt megtaláltam, amikor erre Nagyon volt. szépen köszönöm, és nagyon fontos, amit mond Kölcs tekintettel erre a protokollhoz nagyon furcsán viszonyuló világban, hiszen naponta változnak a protokollok, de ha a protokolok változásáról beszámolnak, akkor van protokoll, hiszen ami előzőre protokoll volt, ahelyett egy új protokoll van. Viszont, hogyha van egy olyan alkalmazás, amely nem bírja az EMA engedélyét, abban az esetben a protokolloknak egészen más jelentése van amiről most kérdezem, azzal kapcsolatban az ügyvédem jelenlétében sem mondhatnék többet, mert információ védelem van. Sarkadé Balázs professzor úr, volt módon beszélgetni az Ivermectin kapcsán, arról nyilatkozott, hogy sürgősen kutatni kellene a kínai vakcinával oltottak immunitását, amit azzal magyaráz egyebek között, hogy a kételjeket az okozza, hogy arról érkeznek kérek a Sinopharm vakcinat több esetben, és itt érdemes hangsúlyozni, nem tudjuk mekkora arányban, nem ered és immunválaszt, sem védettséget a Covid-19 ellen. Sajnálatosan kevés a szakmai publikáció, így csak a sajtóhírekből derül ki, hogy ahol már széles körben alkalmazzák a Sinopharm vakcinát, számos esetben a második oltás után sem keletkezik hatékony védettség. Azt kérdezem öntől, hogy amikor Sarkadi Balázs ezt nyilatkozza, és ő nem tekinthető a Blik munkatársának, mely szerint sürgősen kutatni kellene a kínai vakcinával oltottak immunitását, ön akar-e, vagy tud-e kezdeni azzal a hírrel valamit, hogy egy általam ismert, de itt nem felfedhető személy, úgy kaphatott szinoform vakcinát, hogy egyben ö, kötelezettséget vállalt azzal kapcsolatban, hogy egy ilyen eljárásnak lesz ö, az alanya, ö, a beoltást megkapja ö, két szinoform oltás mellett folyamatosan vért vesznek tőle és elemzik annak az adatait. Ezek szerint erről nem tud sem Sarkadi professzor, sem más, ne kérdezze, hol végzik, ne kérdezze, hogy kiről van szó. Egy olyan szeméről van szó, akiért én száz százalékos felelősséget vállalok, és aki egyebek között, amikor ez a helyzet előállt, megkérdezte tőlem, hogy ő vállalja ezt, és azt mondtam, hogy mindenféleképpen, de ennél többet nem mondhatok, és nem is akarok. Azt kérdezem öntől, hogy az amiről én beszámoltam, és tételezik fel, hogy eddig se hazudtam, és most se hazudok. Az valami, az valójában egy az egyben azzal van összefüggésben, amit ön mondott, hogy nincs a protokoll ennek következtében, ha van is ilyen kutatás, azt azért végzik fű alatt, bár ez nem egy jó kifejezés, mert hogy annak az eredményével még nem tudják, hogy mit kezdjenek, ami egy nagyon rossz mondat, és itt abba is hagyom, és kérdezem önt, ha egyébként Érthető volt az, amit én itt az elmúlt pár percben, talán nem túl hosszan elmondtam. Hát én is kaptam olyan leveleket, amelyekben az illetők beszámoltak arról, hogy kaptak két vakcinát, két kínai vakcinát, és utána, amikor megmérették a neutralizáló ellenanyag szintet, akkor az nulla volt, vagy olyat is, aki rendkívül alacsonyról számolt be. Na most nyilvánvaló, hogyha ilyeneket egy-egy emberen végeznek, annak a világon semmi féleljenek. De itt nem erről van szó. Professzor, nem erről van szó. Itt, itt van, arról van, itt szó, van egy, nem, amiről én beszélek az egy eljárás, amit egy bizonyos helyen végeznek, ahol a beoltás mellett ilyen vizsgálatot folytatnak, hogy hány emberen, azt nem tudom, de akkor, amikor ezt a lehetőséget felajánlották az illetőnek, akkor tájékoztatták arról, hogy ez ezzel együtt jár, hogy ez hány embert érint, azt nem tudom, de ezek szerint erről se Sarkadi professzor, se ő nem tud. Nagy valószínűséggel az emmi, az operatőr törzsnek és az illető kórháznak tudnia, a kell, ám ez ennyiben publikus, ahogy én itt ezt most elmondtam. Itt nem arról van szó, hogy valaki saját maga leméri azt, hogy milyen ellenanyag van, ezt az oltóhely hivatalból teszi X embernél. Erre azt tudom mondani, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, és remélem az, hogy ez egy nagyszámú páciensre kiterjed. tehát hogyha ez mondjuk néhány ezer emberen végzik el ezt a vizsgálatot, akkor ennek az eredménye az már értékelhető lesz, mert nyilvánvalóan, hogyha tíz emberből egy előfordul, aki nem reagál, akkor az lehet véletlen, de hogyha ezer emberből mondjuk tíz vagy száz, akkor annak már van jelentősége. Azt kérdezem. Tehát itt a a, a, a szám, szám az, ami döntő. Abban az esetben, hogyha kellő számú. Eh, tehát a, egy kísérletnek akkor van jelentősége, hogy abból cigiztatás. Önnek ebben volna. tökéletesen igaza van. Én azért kötöttem össze a két dolgot, amit ön említett, ami egyébként logikusnak tűnik, hogy vajon egyébként az normális-e, hogy erről az eljárásról sem a kórház nem ad tájékoztatást, akikkel kapcsolatosan ezt elvégzik, azokat nem hatalmazták arra föl, hogy erről máshol beszámoljanak, aminek következtében se sarkadibalás, se senki más nem tudja azt, hogy van ilyen aki pedig ezt végzik, azok ezt nem kommunikálják. Ez normális-e? Vagy az egyébek közt összefüggésben van azzal, hogy a, Sinovarm, a Sinopharm vakcina nem kapott MA engedélyt ennek következtében mindaz, amit a Sinopharm vakcinával kapcsolatban tesznek, az egy olyan mezőben zajlik, ami nem egybevethető azon vakcináknak a publikációjával, amelyek bírnak ema engedélye. Hát legalábbis szokatlan. Hát én nem tudom, hogy ez, ez mennyire tekinthető legálisnak vagy illegálisnak. Ez nyilvánvalóan azon múlik, hogy akik ezt a kísérletet végzik, mert hát végül is ez valamiféle ember kísérlet, ehhez az etikai engedélyt és a. a tudományos tanácsnak az engedélyét meg kellett, hogy szeretni, hogyha ezt megszerezték, akkor teljesen legális. De ez összefüggésben lehet azzal alapvetően, hogy nem abban a körben van a Sinopharm, amiben egyébként a Moderna, a lány nevén AstraZeneca és a Pfizer? Ahol egyébként ilyet nem lehetne megtenni abból adódóan, hogy ott minden transzparensen kell, hogy alakuljon? Hát azzal is meg lehetne ugyanezt csinálni. Még egyszer azt mondom, hogy mindegyik ilyen kísérlethez az kell, hogy, hogy etikai engedély. Tehát, hogyha ha bármi, ami embereken végzett kísérletet akar valaki csinálni, akkor ahhoz először etikai engedélyt kell szerezni. Azt kiadja? Hát adhatja az egyetem, de ilyen esetben ez feltehetőleg országos szinten tehát van egy, egy országos intézmény, amelyik ezt végzi, tehát van egy etikai tanács. Én megvagyok róla bizonyosodva, hogy ilyen engedély van, ezzel együtt, ahogy én is mondta, furcsa. Azt kérdezem öntől, hogy... Hát ez úgy lenne jó, hogyha ez olyan értelemben nyilvános lenne, hogy akiket beoltanak ezzel a fajta vakcinával, akkor az dönthetne orra, hogy ő részt akar venni... Igen, az igen, az igen, az igen. A Nem, ez megvan, ez, ez így történt. Ez pontosan így történt. Minden megtörtént a tekintetben. Tájékoztatás, papírra kitöltés, ez mind, mind megvolt. Hát kíváncsian várjuk az eredményeket. Nyilvánvalóan én is, és nyilvánvalóan az is, aki egyébként ebben a körben van, és akinek a bizonytalanságát nagyon nehéz önnek leírni, vagy bárkinek hiszen az hát, ő... több, millió adag, több millió adag ilyen oltás érkezett Magyarországra, ez elég sok ember tényleg. Igen, de hát ön is olvashatta a legutóbbi időben azt, hogy a kínaiak mit nyilatkoztak a saját vakcinájuk hatékonyságáról, amit aztán másnak cáfoltak, és azt mondták, hogy az mással volt kapcsolatos. Ön, aki a szakmaembere ezeket a híreket egészen másféleképpen fogyasztja, mint az, aki már be van voltva vele, vagy az, akit beoltanának vele, vagy az, aki egyébként egy ilyen Kísérlet része, miközben abba, abba nem avatták be, hogy Kínában éppen mit fognak nyilatkozni. A bizonytalanság. Miután, faktor... miután egyikünk sem tud kínaiul, tehát az, hogy, hogy a kínai sajtóban mi jelent meg, hogy ki, mit nyilatkozott és azt, hogy a, interpretálta, én azt hiszem, hogy ez, ez a számunkra nem igazán. Információ. Ebben önnek teljesen Tehát... igaza de ez visszavezet a ladánybenéhez, nevezetesen arra, hogy mit publikálnak és mit nem, annak a felelőssége igen. tízes skálán tízes. Igen, igen. És azt követően, hogy már, hogy, hogy kiengedik a szellemet a palacból, nincs ember, beleértve azt a fantasztikus, okos embert, aki nagyon erős és Duda Ernőt. Én még nem láttam Duda Ernőt, aki a szellemet visszatudta volna tenni a palacba. Még sosem próbál. Azt kérdezem öntől, még mindig a vakcináknál maradva, hogy ugye az átoltottság, az ma az ön elmondása alapján, lett bárhol, az ön nyilatkozata a legfontosabb dolognak tartja az, hogy az átoltottságnak már, mint egy ország lakosságának átoltottságával kapcsolatban milyen számok hangzanak el. Az mennyiben függ össze a mutánsoknak a jelenlétével, a variánsoknak a hat, már mármint ezen a mutáns nevezem variánsnak, tehát ezeknek a mutánsoknak a jelenlétével, mert hogy egyébként az, ami korábban 50-60 volt, az ma már valakinél 90, és a kettő között milliók vannak, egy kisebb országban kevés millió, egy nagyobb országban pedig akár 10 milliók. Minek a függvényében változnak a számok? Nyilvánvalóan minél több ember van megfertőzve, minél több emberben szaporodik a vírus, annál nagyobb az esélye, hogy újabb és újabb variánsok jelennek meg. De hát az a helyzet, hogy mindenkiben előfordulnak variánsok, a kérdés az, hogy ezek között van-e olyan variáns, amelyik az eredetinél jobban tud szaporodni, gyorsabban tud szaporodni, vagy pedig fertőzőbb. Tehát a, a keletkező mutásoknak a 99,99% ,99 az, az hátrányos a vírus számára. Én ezt Tehát egészen kivételesen fordulhat elő olyan, amelyik a, a receptorhoz való kötődést elősegít, és hogyha ilyen előfordul nagyon ritkán, akkor nyilvánvalóan ez elkezd terjedni a populáción belül. És lehet látni, hogy még ezek a variánsok is küzdenek egymással, és például, ahol a, a brit mutás elterjedt, oda nem tud, beter, nem tud betörni a dél-afrikai mert egyszerűen a brit jobban szaporodik. A immunitás ma 2021. április 14-én <kül> hogyan értelmezendő, illetőleg Magyarországot, illetően ön milyen számot említele? Felejtsük el a nyáimmunitást. Rendben Tehát van, a... kész. Ez, ez, egy, ez, egy, ez egy olyan fogalom, ami egyelőre nincs napi napirenden. Tehát amikor arról beszélünk, hogy, hogy két és fél millió, vagy három milliót éri el a beoltottaknak a száma, ez nem az immunis embereknek a számát jelenti, hanem az, ez, egy, ez egy, hogy mondjam, egy administratív mérföldkő, akik védve vannak, az körülbelül az az 1,2 millió ember, aki megkapta a két oltást, és most tételezzük fel, hogy mindenféle oltást teljes Igen. biztonságot ad, amire hát vagy van okunk, vagy nem. Plusz az a véleményem szerint most már inkább a két millió körül járó egyén, aki átesett a fertőzésen az elmúlt mondjuk 3-4 hónapban. Ugye ezek azok az emberek, akiket a vírus most nem tud megharapni. Az, hogy valakit beoltottak egyszer egy vakcinával ezelőtt három nappal, az nem jelenti azt, hogy az illetőben bármiféle védettség kialakult, és hogyha valaki tavaly februárban vagy márciusban átesett a fertőzésen, az megint nem jelent semmiféle védettséget. Igen, hát ugye az adatok úgy vannak, hogy a beoltottak száma 2.969.647 fő volt tegnap, közülük 1.250.582 kapta meg a másodikat is. Ez a fontos szám, ez a fontos szám, mert ezek azok, akik már valamiféle védettséggel rendelkeznek. Azt kérdezem öntől, és Isten mencs, hogy neveket említsek, ön anyái immunitást kivette a kettőnk szótárából, is én ezt tudományosul vettem, számos kollégája, vagy ha tetszik, nem kollégája, de tudományos ember, mégis nap mint nap hajlandó az ezzel kapcsolatos számháborúban részt venni. Mi motiválhatja őket ebben? Nem említettem neveket. Nem én azt amikor ez a számháború igazából nem számháború. Mindenki a hasára őt nem mond valami számos, Tehát én is azt mondtam, hogy amikor ugye a miniszterelnök kijelentette, hogy a két és fél millió beoltott az egy fontos mérföldkő. én azt mondtam, hogyha három és fél millió ember megkapta mind a két védőoltást, és van a két millió ember, aki átesett a fertőzésen, ez kiteszi a populációnak a felét, és ez azt jelenti, hogy akkor már észrevehetően csökkenni fog a fertőzéseknek a száma, és drasztikusan csökkenni fog a halottaknak a száma. Mert hogyha ugye ez a, a három millió ember, aki kétszerbe van oltva, hogyha ebbe benne van, az a körülbelül két és fél okay, millió. Oké, de most mégis azt mondta, hogy felejtsük el a nyáimmunitást. Mi változott meg? Hát mert nézd, a nyáimmunitás, ezt eddig is én azt mondtam, hogy ahhoz a lakosságnak körülbelül 80-90%-át kell beoltani, Akkor lehet beszélni? Azt kérdezem öntől ezzel kapcsolatban, hogy ön szétárja a karját az ügyben, hogy ön a tudomány embere, önnek nincs ahhoz köze, hogy hogyan nyitnak ki az iskolák, vagy hogyan nyitnak ki az üzletek, csak azt tudja mondani, hogy elmondja a maga szövegét, aztán az, hogy társadalmi nyomás, vagy gazdasági nyomás, vagy a kettő hatására együtt hogyan dönt a politika, az egy más kérdés. Ugyanakkor az a terület, amit ön képvisel, az egyébként ezt a nyitást ebben a mértékben vagy egyáltalán nem támogatja. Ön a kettőt hogy tudja elválasztani különös tekintettel arra, hogy különböző megnyilatkozásai kapcsán azért már kapott eleget, ha nem is sikerült még egyik párba se beültetni tudtommal? Itt nyilvánvalóan, hogy az, hogy egy, egy politikai döntés, hogy születik meg ennek, rengeteg féle, befolyásoló tényezője van, amelyikből az egyik nyilván a járványtan, vagy a virológia, de hát emellett a, a gazdasági kérdések nagyon súlyosan beleszólnak, és hát nyilván a politikai kérdések is. Én azt hiszem, hogy amikor, amikor arról beszélünk, hogy most nyisunk vagy ne nyissunk, akkor még orvosi szempontból is figyelembe kell venni a, a a, a vírus terjedésén kívül egy másik nagyon fontos dolgot, ez az embereknek a lelki állapota. Tehát lehet tudni azt, hogy Japánban egy hónap alatt többen lettek öngyilkosok, mint ahány embert elpusztította a vírus egy év alatt. Tehát ennek a bezártsa, az ember egy, egy, egy csoportos, vagy hát ahogy tetszik egy horga állat, amelyiknek igénye van arra, hogy ember-ember kapcsolatokat létesítsen, és hogyha ezt megvonjuk tőle, akkor ettől rettenetesen rosszul érzi magát. Hát gondoljon bele, hogy a legsörnyűbb büntetés az a magánzárka. Na most lényegében hát egy éve, éve magánzárkában van mindenki, a, az amerikai fogorvosok, jelentették, hogy az összeroppant fogaknak a száma, ami hát nyilván a fogcsik, éjszakai fogcsikorgatás, ennek a száma háromszorosára nőtt a tavalyi évben. Tehát nyilvánvalóan, hogy független attól, hogy az ember ezt tudatosul bennünk vagy sem, rengeteg emberben iszonyatos tömeg, stressz gyűlt össze ettől a ettől a járványtól, ami részben a bezártság, részben az állásoknak az elvesztése, a vállalkozásoknak a tönkremenetele, és hát hat folytassam. Hát tudom azt, hogy vannak akiknél elvonási okay, tüneteket, kérdezem, adat, hogy, ön, azt, hogy nem tudom, mehet ön, ön egyébként részt venne, ha hívnák egy olyan grémiumba, amely, mint a Sió amikor kinyitják, eldönti, hogy mennyire nyitják ki, milyen hosszan, hogyan folyik ez a zsilipelés, mert az egyik cikk, amit például olvastam a kettőnk beszélgetéséhez, független attól, hogy zoya Kataróvával is beszélgettem, tehát a tetszik, mind a kettő beszélgetéséhez, amely egybevetette Izrael és Csilla, Csillét a Covid-járvány miatt, vagy a Covid-járvány kapcsán, eh, ahogy egyébként nyitottak és zártak, és aztán az egészet egybevetette még Anglia. Tehát ön ennek a zsiripelésnek a módjába, ha hívnák, beleszólná-e? Nem, nem szívesen. Notálásabb dolog kritizálni, mint csinálni. Igen... Mert úgy, ugye itt azt írják, hogy Izraelben ingyen sörrel és pizzával vették például rá az ifjúságot arra, hogy beoltassák magukat. Hasonló módszert támogatné Magyarországon. Úgy hát ezt ugye felvetették már a 100 ezer forintos díjjal is. Hát van Amerikában például úgy tudom, hogy ingyen fánkot adnak azoknak, akik beoltják magukat. Persze ével lehetne buzítani a népet. Valószínűleg a, a, a, az a javaslat, ugye, ami elhangzott, hogy adjunk egy jó nagy adat pénzt annak, aki beoltatja magát, biztos, hogy ez lenne a leg, leghatásosabb motiváció, mert az az érzésem, hogy napok alatt a töredékére csökkenne a hezitálóknak a száma. De, Jó, de, de én a... azt hiszem, hogy jelenlegi állapotban, ami a legfontosabb lenne, az az, hogy betartatni az emberekkel azokat az óvintézkedéseket, amelyek szükségesek. Tehát az, hogy ez a harmadik hullám el tudott indulni, ez részben kétségkívül a brit mutásnak tudható be, részben pedig annak, hogy az emberek úgy érzik, hogy telegyütt volt vége, Leveszem a maszkot, nem törődöm a, a távolságtartással, és biztos, hogy ennek nagyon fontos szerepe volt abban, hogy, hogy ilyen mértékig föltörgött ez a harmadik járvány. Igen, hát a Guardian írja, hogy Chris Vitti professzor, Anglia főorvosa azt mondta, biztosan lesz egy újabb koronavírus hullám, amikor az Egyesült királyság kijön a zárlatból a hétfőn közé tett dokumentumok szerint a harmadik hullám július végén vagy augusztusban tetőzhet, de egy pessimista, kézenfekvő forgatókönyv szerint olyan súlyos helyzetre lehet számítani, mint januárban, amikor az Egyesült Királyság Covid-19 halálesetének esetének fele bekövetkezett. Magyarul, hogy minden nyitás után egy tetőződéssel számolnak. Így Ez egy csiki-csuki, aminek hát tapasztalhattuk, hogy azok az országok tudnak igazán jól bánni, ahol a lakosság kollaborál abba, hogy egy rövid, de nagyon durva bezártsággal meg lehet akadályozni, hogy a, a, a járvány újra kiteljes. Ebben igaza van, de ezekben az országokban is, e, ilyen volt Anglia, vagy ilyen volt Szlovákia, a nyitás után automatikusan megszűnik ez a ez az alacsony szám, és ugyanoda jutnak vissza, látszólag, mint ahol korábban voltak. Na nem, hát én, én Kínára gondolok, vagy Tajvanra, vagy Ausztráliára. De hát könnyű egy, egy szigetországnak ilyen értelemben zárkózni. De hát azért, bocsásson meg, hadd kérdezve meg azt, hogy normális emberek azok, akik például amikor Csehországban katasztrófa helyzet volt, abban az időben Ausztria és Németország, tehát két szomszédos ország nyitott. Hát nem tudták azt, hogy a határon átmegy a vírus. És akkor két hét múlva Németországban és Ausztriába elkezdett súlyosodni a helyzet. Hát miért nem lehet összehangolni legalább az európai országoknak, legalább a szomszédos országoknak? Miért nem lehet összehangolni én nem tudok erre válaszolni, én csak azt tudom, hogy a legkülönbözőbb rádiók és a legkülönbözőbb internetes újságoknak olvasom a beszámolóit, aztán az önökkel folytatott beszélgetés Zójakataron Dudernő kapcsán elkezdem olvasni a szaksajtót, és kiderül, hogy valójában ahány ország annyi szokás, de mindegyik ország küzd a démonaival, tehát, miközben Svédországot, legutóbb a tilos rádióban egy a államnak tüntették fel az április 13-ai Guardian cikk alapján Svédországban az elmúlt héten Európában volt a legmagasabb az egyfőre jutó új koronavírus esetek száma és több beteg van intenzív osztályon mint bármikor a világjárvány első hulláma óta a skandináv ország amely szigorú lezárások ellen döntött de fokozatosan felolja még mindig többnyire önkéntes korlátozásokat az elmúlt hét napban 1 millió embere 625 új fertőzés regisztrált egy XY az ourworldingdata.org szerint ehhez képest Lengyelországban 521, Franciaországban 491, Hollandiában 430, Olaszországban 237, Németországban pedig 208 volt az összehasonlítást alapját képező szám. Azt kérdezem Öntől, hogy amikor különböző országok különböző gyakorlatait egybevetik, miközben soha se tudhatja az ember, hogy mennyire hitelt érdemlő számokkal dolgoznak, annak van értelme, vagy nincs? Hát nem sok. Nem sok, mert ráadásul még nem is azonos, hogy mondjam, paraméterek alapján mérnek. Bocsánat, egészen más a COVID-ban meghaltaknak a definíciója az Egyesült Királyságban, mint például Magyarországon. Tehát a, a britek azt mondták, hogy ha valaki 28 napon belül nem hal bele a fertőzésbe, akkor az nem a covid ba hal bele amikor lehet tudni, hogy hát azért vannak, akik több mint 28 napot húznak ki a, a lélegeztetőgépen. Tehát nyilvánvalóan ezek a, ezek a statisztikák, ezek egy országon belül lehet összehasonlítani, hogy a, a tavalyi meg az idei hullámot. Mondjam, Arról van elképzelése, vagy van jelentőség, hogy vajon hány olyan COVID-beteg futkározik az utcán és otthonában, akik hordozzák magukban a járvány tesztelés esetén pozitívak lennének, de az igégyat a világán semmiét tanújelét nem adják, hogy ők fertőzöttek? Hát sajnos erre nem tudok mondani, csak annyit tudok mondani, hogy a, a WHO-nak még a tavalyi ajánlása alapján, Annyi testet kell végezni, hogy a pozitív aránya az az 5% alap legyen. Na most amennyire én tudom, Magyarországon ilyen még soha nem volt, mindig a 15 és a 30 közötti sávban voltak a pozitívak. Tehát ez azt jelenti, hogy lényegében csak a betegeket teszteljük. Tehát ez azt jelenti, hogy a tünetmenteseknek nyilvánvalóan a túlnyomó többsége az szabadon szaladgál, mert soha nem fogjuk őket tesztelni. Tehát azt lehet mondani, hogyha amikor mit tudom én, egy nap ezer embert találnak pozitívnak, úgy, hogy az elvégzett 3000 testből ezer ezen az a, amelyik pozitív, akkor azért fel lehet tételezni, hogy legalább kétszer ennyi ember az tünetcentesen szaladgál az utfákon és fertőzi a szendőket. A Lancet írja április 12-én, hogy a COVID-19-en túl az önmintavétel és a tesztelés lesz -e a norma, igaz, hogy afrikai országokat említ, amikor a világjárvány 2020 márciusában átterjedt Afrikára, csak Szenegában és Dél-Afrikában volt olyan laboratórium, amely képes volt kimutatni a koronavírus fertőzöttséget. 2020 májusára, tehát két hónappal később 43-ra nőtt ezer laboratóriumok száma, és ezzel kapcsolatban arról ír, hogy milyen vidékfejlesztési programok jöttek létre, még korábban a hívfertőzés jelenléte okán, hogy ezekben az országokban működjük az önmintavétel és az öntesztelés. Gondolom, hogy az önmintavétel és az öntesztelés az nem kizárólag az afrikai országokra vonatkozik, bár nyilvánvaló, hogy a Lancet összefüggést ott talál, hogy ott van ennek nagyobb jelentősége, ahol az infrastruktúra egy. Ezzel kapcsolatban igen alacsony. Így van. E, hát én azt hiszem, hogy, hogy a, miután még a, a profik által végzett testeknek is van fals pozitív, meg fals negatív eredménye, nyilvánvaló, hogyha valaki a, a, az önteszteléssel bazíroz, akkor az csak egy, egy kényszer megoldás lehet. Tehát nyilván a civilizált országokban hogyha egyáltalán léteznek ilyenek, akkor azokban, tehát ahol az infrastruktúra megvan, problémán az infrastruktúrát használni. De azért ennek van jelentősége, mert az a helyzet, hogy a, a mai világban, például a, a tudományban egyre nagyobb jelentősége van annak, hogy az embereknek mobiltelefonjai vannak, és az embereknek megfigyelései vannak, és ezzel hozzá tudnak járulni a tudomány fejlődéséhez így hány bármát látnak, meg hány madarat látnak repülni, meg hasonlókkal. Nyilvánvalóan, hogyha az emberek öntestelnek, abból azért rengeteg hasznos információ előjött. Azokat a kérdéseket szerintem nem is érintettük, amelyeket elküldtem, így ha Eddig nem, a hangja alapján nem haragudott meg rám, hogy hülyeségeket kérdeztem. Egy dolgot említenék még, ami összefüggésben van a mi korábbi beszélgetésével. Gondolom, hogy ön is olvasta és üdvözölte, mint valami politikus ez a integet a népnek, amikor a WHO azt mondta, hogy még a hagyományos piacok központi szerepet játszanak az élelmiszer és megélhetést tekintve a nagy populációk esetében, az élő vadonban élő emlősöknek a a piaci árosítását azt be kellene tiltani. Hát Ez nagyon jó lenne. A kérdés az, hogy ez megint mennyire lehet megvalósítani. Tehát ez ugyanaz, hogy mennyire lehet az embereket rákényszerítni, ez Hát Ez egy iránymutatás, az iránymutatás felszállítja az országokat, hogy vészhelyzetben valós. intézkedésként függessék fel az elfogott élő vadon élő emlősök értékesítését. Az élelmiszerpiacokon közölte a WHO. Az állatok, különösen a vadon élő állatok az emberben kialakuló fertőző betegségek több mint 70%-ának a forrását jelentik, amelyek közül sok új vírus által okozott, különösen a Adon élő emlősök jelentenek kockázatot az új betegségek Igen. kialakulásában. Hát nézd, biztos, hogy eh, hát aki már valaha járt Kínába, és egy kínai fiatal, hát tudja, hogy ez hogy néz ki. Ez tényleg egészen elképesztő. De azt el tudom képzelni, hogy a kínaiak ezt be fogják kírtani. Eh, részben azért, mert, mert a diktatúra ez megengedheti magának. Másrészt pedig eh, hát nyilvánvaló, hogy... hogy tudnak biztosítani helyette más élelmiszer. De egy csomó afrikai országokban az a bushmit emlegetett vad, amelyikben hát szegény csimpánzok is benne tartoznak, mert azért még ők a kanibalizmus már helyenként leszoktunk, de azért a meg még megeszik. Nagyon nehéz azt mondani egy éhező afrikainak, hogy ne egyedj azt a vadállatot és nehet meg, mert nincs más, nem tudunk azt mondani helyette, hogy hát emél helyette viszont szukorítnak ásak. Tehát azt biztos, hogy még egy jó ideig azok a, azok a vírusok, amelyek a különféle denevérekből, meg, meg kisemlősökből kerülnek át az emberre, hát ezek még egy darabig átoknak kerül. Egy pillanat elején megnézem, hogy a beszélgetésünk alatt megszülettek-e az új adatok, de még nincsenek. Aztán megint békén hagyom, de ha nem veszi rossz néven a rengeteg kimaradt kérdés okán a jövő héten még egyszer igénybe venném, aztán egy kis lazítás, és aztán hetekkel később megint előkerülök abban a reményben, hogy előbb-utóbb csak megehetjük azt a halászlétot Szegedön. Hát én nagyon remélem, hogy ha már mindenkit beoltanak, mert hát ugye azért elég rendesen haladunk az oltásoknak a számával, hogyha a beoltott, a kétszer beoltott mert a szám, a tényleg eléri ezt a körülbelül milliót, azért annak már lesz a, a vírus terjedése szempontjából is jelentősége. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, Őriza a családja egészségét és a magáét is. Köszönöm a rendelkezésre állást. Köszönöm a lehetőséget. Viszont, a lehetőséget. viszont hallásra önök Dudernő professzort hallották. Ennyi volt a Kejfej zene még szólni fog egy ideig, ha gondolják, telefonáljanak, Ha gondolják, ne telefonáljának. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglephetés és minden nap korlátozott apokalipszis. is. Távol létemben dörö, mint doktor, kisdkiser.fi alajanos gmail.com. Jelen mint most, 061 911 168. Ula Shep on us. Jó reggelt, Fiala úr. El kell, hogy mondjam, hogy bennem két kínai van, de most már az évettől is elment a kedvem az önműsorát meghallgatva, szóval azért ez elképesztő. De most miért ment hát, el a kedvem? Hát teljesen elbizonytalítottak, hogy egyáltalán lehet, hogy nulla a védettségem, az ellenanyagom, szóval... De de úgy bizonytalanították el, hogy közben fogalma sincs, hogy akik elbizonytalanították, azok egyébként érdemleges figyelembe vevő figurák-e, vagy ladány bene énekesek. Nem, én aki önnél van, azok, azokat én komolyan veszem, de ma nem, én azokat de ma nem az embereknek de, de, de ma nem mondtak egyet ők, egyik őjük sem mondott ilyet. Azt, hát azért, azért azért azon a határon voltunk bőven, hogy az embernek, hogy a -e haja még nekár, így szok mondani, elnézést, de ez a, nagyon hasznos. El, elnézést, e tekintetben akkor azonban azt kell, hogy önnek mondjam, hogy ön olyan információkat szűr ki, ami az önben lévő bizonytalanságot fokozza, mert ha csak én nem ittam el a maradékot, Sezója Katarova, se Duda Ernő ma nem mondott olyat a kínaiakkal kapcsolatban, amely ezt egyébként erősítette volna. Én elmondtam egy történetet abban a formában, ahogy elmesélhető volt, illetőleg Duda Ernő elmondta, hogy a kínai vakcinával kapcsolatban azért lehet mind az ami egyébként Magyarországon tapasztalható, mert azok a protokollok, amelyek egyébként az EMA által engedélyezett vakcinákra állnak, azok a Sinopharmra nem állnak, hiszen azok nem. hiszen a Sinopharm nem rendelkezik EMA engedéllyel, és ennek következtében protokollon kívüli területként hát annyira vad találgatósoknak is helyt adnak, amilyen vad találgatásoknak ugyan helyt adnak a többi vakcinával kapcsolatban is átmenetileg, Ugyanakkor ott a sorok sokkal hamarabb rendeződnek, az EMA engedélyből fakadó van. Ennyi történt. A többi az önben zajlik. Én egy dolgot el tudok önöknek mondani. Lehet szeretni Elsimó Lászlót, és lehet szeretni Gyurcsány Ferencet, én mindenkivel azért beszélgetek, hogy meséljenek. Meséljenek arról, ami vagy nekik fontos, vagy nekem fontos, vagy ha a kettő egybeesik, akkor a közös halmazról. Az, hogy önök politikai színezet alapján maguknak választanak embereket, az engem totálisan hidege hagy, és végig hidegen fog hagyni. Nekem azon kívül, hogy néha valamitől begurulok, és akkor nyilvánvalóan szerepet játszik az én belső motivációm. Egyébként itt az elmúlt időben semmi más nem foglalkoztatott, mint alapvetően a tájékoztatás. Az, hogy vannak emberek, akiknek ez nem tetszik, hát kitörődik velük. Én biztos, hogy nem. Az, hogy emberekben belejtve bennem is ennek a potenciálfaktora ott van, hát ez az action tipikus esete, küzdeni kell ellen. Ha telefonálnak, maradok, ha nem telefonálnak, akkor ez a zárószám 061-911-168, illetőleg utána dörö.org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 Hogy e se szép, se szép. Olyan vagyok, mint a csillagos ég. Olyan vagyok, mint az engederem A két A Nagyog a szerelem a sötébe Megvannak az adatok Kérem Alássan azt mondja azt mondja, hogy azt mondja, de hova lett? 3 millió 37 a beoltottak száma, 3597 az új fertőzöttek száma, 285 beteg halt meg, ezzel az elhunytak száma 24266 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nőjeleg 435.344, az aktív fertőzöttek száma 272.066. 10.364 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1204-en vannak lélegeztető gépen. Ezek a számok, már mint az utóbbi kettő, lassan, de biztosan csökkennek. Az elmúlt időben ez a csökkenés némileg lelassult. És akkor a zárószám még egyszer. 061-911-168 majd a szám végeztével címe még azt mondják dörö.fi alajanos kukat gmail.com döntsenek bölcs belátásuk szerint